وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاش رأيخ ورحمكم الله فما لكتاب ونجد كان كجيان كتاب لي الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang telah kita jelaskan kejadian tentang peristiwa perang Badar perang yang besar di dalam Islam di mana Allah subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin. Kemudian setelah itu, pada tahun yang berikutnya, meletus perang besar yang kedua, yang dikenal dengan perang Uhud. Namun antara dua kejadian perang ini, perang Badar dan perang Uhud, ada beberapa kejadian yang dicatat di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan menjelaskan dan menyebutkan sebahagian dari beberapa kejadian penting dalam sejarah Islam sebelum meletusnya Perang Uhud pada tahun yang berikutnya. Di antara kejadian yang disebutkan dalam sejarah adalah sariyah atau utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seorang wanita yang bernama Asma bint Umarwan Asma dengan ain bukan hamzah Asma bint Umarwan dan Asma bint Umarwan ini adalah seorang wanita yang berasal dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid yang dia dikenal mencela Islam dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suka menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Wanita ini Yang dia Dari kalangan Yahudi Yang menikah dengan Seorang yang bernama Yazid bin Zaid Dari Kabilah Banu Khatma Yazid bin Zaid Al Khatmi Disebutkan bahawa Yazid bin Zaid ini setelah Kematian istrinya Akadia masuk ke dalam al-Islam dan menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aswa bintu Barwan ini menyakiti al-Islam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya. Dia terkadang membuat bait-bait syair yang baik-baik syair ini menghina Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menghina Islam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun menyampaikan kepada para sahabatnya. Ala akhidun li bin ibn timarwan. Adakah yang bisa menangani untukku? Anaknya Marwan, anak perempuannya Marwan, yaitu Asma. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan kepada para sahabat siapa di antara mereka yang uh, membungkam mulut Asma bintu Marwani yang menyakiti Islam dan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didengarkanlah oleh salah seorang sahabat yang bernama Umair bin Ali bin Kharashah Al-Khutmi. Dan dia berasal dari kabilah suaminya, Al-Khutmi, Banu Khatma. Maka dialah yang bersiap untuk menangani wanita ini. Maka satu ketika Omer bin Ali ini pun mendatangi rumahnya di malam hari di pertengahan malam dan Omer bin Ali radhiyallahu taala anhu ini adalah seorang yang buta orang yang yang buta maka dia mendatangi rumahnya. Wanita ini di malam hari, pertengahan malam, hat tadakol alaihi baytaha, sampai kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Wahaulaha nafarun min wala dan di sekitarnya ada beberapa dari anak-anaknya, anak-anak wanita ini. Sebagian riwayat menyebutkan dia memiliki lima orang anak ketika itu. Minhum ansurdhuhi fisdriha dan diantara anak-anaknya ada yang lagi disusui oleh ibunya jadi sedang digendong di dada ibunya tersebut dan disusui oleh ibunya fajas sahabiyadihi maka uh, Umar bin Ali ini pun meraba-raba dan dia menyentuh Menyentuh si Asma bintu Marwan ini lian nahukana amah, karena dia adalah seorang yang buta. Jadi dia meraba-raba. Allahumma orang yang buta ingin ikut andil dalam perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia berhasil menangkap wanita ini wanahs sabi'anha, maka dia menjauhkan anaknya dari wanita ini summa qatalaha Lalu kemudian Dia pun membunuh wanita tersebut Dia pun membunuh wanita tersebut Ada sebagian menyebutkan bahwa Wanita ini Dia dikenal sebagai penjual kurma Dia dikenal sebagai penjual kurma Lalu pada saat uh, Umair bin Adi mendatanginya Dengan alasan ingin membeli kurma Lalu kemudian dia mengeluarkan kurmanya. Lalu kata Umar, tidak saya ingin yang lebih bagus kualitasnya dari ini. Maka dia pun masuk untuk mencari yang kualitasnya lebih baik. Maka itu menjadikan kesempatan ketika melihat dan mengetahui bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Maka dia pun mendatangi manusia tersebut dan membunuhnya. Lalu kemudian setelah itu Di subuh hari ya Setelah malamnya dia membunuh Maka dia pun salat subuh bersama Nabi SAW Setelah selesai salat subuh Maka Rasulullah SAW Bertanya kepada Umair Sahabat yang buta ini Apakah engkau telah membunuh Anak perempuannya Marwan Kala na'am ia mengatakan iya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nasartallahu wa rasulahu ya umair engkau telah menolong Allah dan rasulnya wahai umair lalu berkata umair hal alayya fi dhalika shay apakah dengan perbuatan saya ini ketika saya memburu wanita tersebut apakah ada sesuatu yang menjadi akibat pengaruhnya Kepada saya ini yani apakah ada yang harus dia tanggung, ya? Atau apakah berakibat besar dengan perbuatannya ketika membunuh wanita tersebut? Fakala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Layyamtatihu fiha anzal, layyamtatihu fiha anzal. Dua anak kambing itu tidak akan saling menandu untuk memperbutkan wanita ini. Ini uh, ucapan Suatu ungkapan di dalam bahasa Arab Yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab Yang mengungkapkan sesuatu yang tidak punya nilai Artinya Terbunuhnya wanita ini itu tidak akan membawa dampak yang besar Ya Tidak akan membawa dampak yang besar Dan bukan sesuatu yang sangat berpengaruh Sehingga tidak mengapa Ya Dua anak kambing itu tidak akan saling menanduk untuk mengurusi wanita ini. Maksudnya tidak akan memberikan pengaruh. Orang tidak akan mempermasalahkannya. Fakad hadhi kalimah awal yang sabihtu min rasulillah saw. Ini adalah kalimat yang pertama kali aku dengarkan dari rasulullah saw. Lalu kemudian rasulullah saw memberi nama Umar bin Adi yang buta ini. Beliau sebut Umair... Al-Basir Umair yang melihat Dia buta tapi melihat ya. Karena dia bisa membunuh Subhanallah Dia bisa membunuh Wanita tersebut Maka Nabi alaihi wasallam memberi nama dia Umair Al-Basir Dan itu terjadi pada tanggal 25 Ramadhan Pada tanggal 25 Ramadhan Setelah Beliau kembali dari Peristiwa Perang Badar Maka terjadilah kejadian ini Dan kemudian setelah Terjadinya peristiwa Perang Badar ini Maka banyak sekali dari Banu Khatma Dari kabilah Banu Khatma ini Yang masuk ke dalam Al-Islam Setelah mereka melihat Kemuliaan Al-Islam Dan sebagian mereka yang dahulu Menyembunyikan Islamnya Maka mereka pun menampakkan bahwa mereka adalah Orang-orang yang masuk dalam Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa ala sallam Kemudian berikutnya Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kafir Rahimahullah Ta'ala Faslun, pasal yang berikutnya Ini menjelaskan tentang Peristiwa perang Banu Sulaim Banu Sulaim Ini juga peristiwa yang terjadi sebelum Peristiwa uh, Perang Badar eh, Perang Uhud dan peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal persis setelah beberapa hari karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan maka kejadian Ghazwah eh, Bani Sulaim ini terjadi pada bulan Syawal. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala thumma nahada bi nafsihi al-karimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da faraghihi Bisa agti ayamin yazu bani Sulaimin. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang bangkit, ya jiwa beliau yang mulia, beliau sendiri yang berangkat. Sallallahu alaihi wasallam setelah selesai peristiwa perang Badar tujuh hari, jadi baru berlalu perang Badar tujuh hari. Lalu kemudian beliau berangkat lagi untuk memerangi Banu Sulaim untuk memerangi Banu Sulaim dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa sebab berangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Banu Sulaim dan untuk memerangi mereka karena beliau mendengarkan berita bahawa di sebuah tempat yang bernama Al-Qadar Al-Qadr di sana berkumpul, berkumpul beberapa dari kabilah Bani Sulaim, demikian pula dari Khotofan, yang mereka membuat, e, mereka ingin menyusun kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini berita sampai kepada Rasulullah alaihi as-salatu wassalam, yang jelas setelah peristiwa Perang Badar, maka kekuatan kaum muslimin semakin nampak, Ya, dan sebagaimana kita sebutkan bahawa setelah peristiwa Perang Badar banyak di antara mereka yang tinggal di Madinah, karena mengkhawatirkan akan kekuatan kaum Muslimin maka mereka menampakkan keislaman, namun di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Bermunculanlah orang-orang munafik. Namun di antara mereka ada juga yang tidak tahan. Di antara mereka ini dari beberapa orang dari Banu Sulaim, Banu Qatthan yang mereka berkumpul untuk menyusun strategi memerangi kaum Muslimin. Maka berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau yang berangkat langsung bersama dengan para sahabatnya tiba di daerah tersebut di daerah Kadar. Famaqasa zalakan maka beliau pun tinggal di daerah itu selama tiga hari. ثم رجع ولم يلق kemudian beliau kembali dan tidak terjadi pertempuran Waqad kana astamala al-madinati Sibaq ibn Urfatah dan ketika itu Rasulullah sallallahu mengangkat perwakilan beliau di Madinah Sibaq bin Urfatah wa qila ibn Ummi dan ada yang mengatakan bahawa beliau mengangkat Abdullah ibn Umi Maktum dan itu sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membiarkan kota Madinah kosong tanpa pemimpin. Sehingga apabila beliau sendiri yang keluar memimpin pasukan bersama dengan para sahabat untuk satu peperangan, maka beliau akan menunjuk siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau selama di, uh, di Madinah selama beliau meninggalkan kota Madinah. Maka ketika itu beliau menunjuk Siba' bin Urfutah Ada pula yang mengatakan bahawa ketika itu beliau menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum Baik sampai di disini Semoga beri manfaat Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirrabbilalamin Tafallalu hafizakumullah